Da, bueno, bertan pizkat nahi dugu nagusiak egin nolako kurso azkar bat, ez? Eh, jenduari azaltzeko e, zertan daza, eh, Arbio Errandia e, irunen iristen denean, eh, Arbio Errandiko trenaren etorrera behartuko duena da pizkar errentolaketa berri bat hidian eta Eusko Trenbideko trena ere eta dena elkartzea, eta horrekin batera autoguz geltoki bat, taksiak, eta dena sortu olako geltoki intermodal bat, erabat e, berrituta eta estruktura berri batekin. Abiadun handiko trena ingotunala e, lotu bai Irun, Madri eta Paris Mordelekin, denbora oso oso azkarrean eta, bueno, jarriko gaitu berri do, ba, emiretzigarren mendian bezala, ba, jarriko gaitu berri do leku oso batean. E, azkenian beti trenak ekartzen duna da e, garapena, Eta hori beti esporra dugu, hemen ez garreman dean ze suposatu zuen adibidez irunentako eh, trenaren etortzea.